واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الفاعل الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد هو ظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاستاد زيد واشتريت أعفرا هر کله چې فارغ شو مصنف د اغه احکاماتی افرادیه او مفرد مفرد احکاماتو زنزانته نشرویو کپه احکام ترکیبی او اغه احکامات څنګه شېدي مرکب مرکب د دوا دوا دوا ګورا تا پی جندل دا او په جندل چپ کلام د عربی کې یو اسم کلم ورفوې کلام منسوب وی کلام صحیح وو اوس دا کله چې مرفود ده اولې ده کله چې منصوب ده اولې ده کله چې مجرور ده د دې د بارقل عاملی کم اسم چه مرفود ده نو د دین مخکی او عامل راغلي چغي ور تصور کړي رفي ور کړي کم اسم چه منصوب ده نو د دین مخکی او عامل راغلي چې هغه ورته نصب ور کړي کم اسم چه مجرور ده نو د دین مخکی او عامل راغلي چې هغه ورته جر ور کړي <متلن>، مثلا مثلا قال الله تَعَالَى <تصفيق> نُقَالَ دَا فِعِلِّ دي. او الله فَاِلِّ شُّ اُسَ دِي اللَّهُ تَدَارَّفَ جِقَمْ دَنْهَنَا دَا دَمَّا دَا کم زينَا مِلَاو شُوِيدَ دَذِي لَفَزْدَ فعل الفاعل الطرف ورکه صحیح تو سو اکل تو خبزه رټای میو خوړه دی ال خبزه دی رټای خبزته اخر کې دانه سب فتح چا ورکا اکل تو ورکا صحیح شو او تو سو آه، آه، فی الامری فی, ال... فی, ال... فی الامری او دا فی الامری کدی را تا دا ورکا دا, دا دی فی ورکا نو مخ کتاو پیجان دا جیسا مرفو مرازی منصوب مرازی مجا رور مرازی اوس بدل تا دا پیجانی چی دا, پیجان دا رف سور کڑی نسب سور کڑی جر،, جر نو اول درته تا دا, دا, دا رفی خبرا کئی مرفوعات دا ڈیر سیزونه دی خانستازو کتابونو کی, کی ادی چھتا لسی اغا سیزونه چه چی کلام د عربی کې خامخوا پی رفع رازی نو اغین ایو سشید فاعل یو فیلی بل فاعلی یو شیح پی پستاز یو فیلی بل فاعلی فیل کار تووی او سوک دا کار کئی کار کون که اغا تا فاعل ہو نو چاچي اوکارو کو نداكار كون کي په عربي کې څه کمزه کې راشي د باندې به دوم مهي لګتاه وي واستا سنند عزيز الرحمان نکره کو مز ديو کو نو منگو ايص الله عزيزن عزيز کو فعلت فعل دې یو کار د چتاو کو منځد او عزيز ويشه فعل شه په څه به کنه يا مثلا تکريذ لاړ او استانوم د که چې احمد نومو وایو ذهب احمدو احمدو مولوي زګا فاعل ده ذهب لپاره او فعل قل پایل ده خامخاس ور کوي د فعل کار ده چې فاعل ته برفه ور کوي فاعل ته مسور کوي څوک دې باندې پوښو مرفوعات اتی دیزا سودی یوپکی یعنی اے اسانی بانے مو پویوں پا کلام دا عربی کچی دا د کم تکی پاخر کے پیش رازی کانا ضمم دا سم رسی زنی زنی دا یوپکی فاعل نی چی چرچم فاعل گورنو باغی و او بیا با کلا رفا پا ضمی سرائی کلا با پا علف سرائی آ آ پنون سره کلا بابا واو صحیح شو کنه شو کنه الفاعل ارفع فاعل ترفع ورکا هر کذا فاعل ستوي وهو ما قد اسند درس لاوکه لاوکه وهو ما قد اسنده وهو ادا فاعل ما اغفل بچاله خراب اید نن قریب هو جو مرزول ہے دا فاعل ما دکه اخو اکبر د شیشه ده وصي مکسان خورونکي او هو ما قد اسنده دا فایل اغل چي د اسناد شوي حديث شوي اسناد شوي وَهُوَا اَوْ دَا فَائِلْ مَا اَغَدِ قَدْ اُسْنِ دَ إِلَيْهِ فَائِلٌ چِن اِسْنَاتْ شَوَيْتْ مَنَيْهِ تَكِيَا وَالِدَ تَ فَائِلٌ فَائِلٌ اینه شو بہا یعنی فاعل کار کار کود او کم کار جگه یقیتا فیل ہوئی نو کار بغیر دفاعل ننکی فعلون قابل هو خلاف اهل به مخ قد قد دا موجود شوي الګزای درته دا فاعل سوکو تعریف او بو تعریف پی جنې نه جنې چتویز د او پی جنم نو هغه عربی کې تعریف وای لګ ته چا د دا موبایل سره وای ها هغه بو درته دا موبایل داسي او شهر چې Taliban پکې تلاوه ته کی ها طالب سر موبایل به داشو مز پوج چې د نو سبک نوې ها د تا ورته د موبایل تعریف فاعل ز دوي سم ده چې ته د فعل نسبت شوي فیل ورته کیه والی کم فیل چې مخکته موجود ده لکه مثالونه تاسو وائی با قرآن کسا؟ ذہب اللہو ذہب فیل اللہو نگورا؟ فائل حمیشد و پاردہ قائدہ ازدکہ جی فائل مرفوی فائل سی؟ مرفوی بل بمیزال سو کوئی ہاں؟ بل مثال سشے؟ سشے؟ سشے؟ شو شو پرجال الله دا دې بنیر قران دی دا تکي په کوم نه وي کوم کتاب نه دی تورات مرات نه و ها ها دا کم ذکر دی لاړ نه وي شو واخي کنه ویږي خام خام څوک به وای بل مثال كتب الله یا بل مثال هو اے اقصد صدق الله او پس دغد الله نومو اری ته څه مثالونه وای نورمو وای کنه <تصفح> قال الكافرون څه شي؟ الاتنا ذکر قَالَ الْكَافِرُونَ وَيْلِوْ كَافِرَانُ نُوْ كَافِرَانُ فَاعِلْ شُو ایدہ خبر اکنائے الْكَافِرُونَ اُسْ مَرْفُودِ کَنْنَ دَي الْكَافِرُونَ مَرْفُودِ بس سر دے بواو سر دے بواو سر جمع مذکر ظالیم کی حالتی رفی بواو سر ای کافیرون وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَ دا فاعل کله ظاهر راځي یو شعب فاعل کله سر راځي سرغن لگځتا څوک مثال نو وی فاعل بګخ کاري دو سرغن دو کله فاعل پټوي اغه تضمیر وایي سو یو ورته تضمیر وایي ها خلک پښتوک مونږ وایو غره وایي زمما ضمیر دا خبره نه مانی وایي کنه وایي ضمیر ایزره تا وایي نذله پټ د سرغن ده بټځې دومیر اصل کې بټوا دي تاوي نو دا فاعل بکله سرغند دي کله بټيغه پټ ته دومیر وې ثای شو او دا زمير بیا کله پټي کله سرغند وي نو شي په خبره ما حال ته دا 13 ک دا فاعل کله سرغند وي اسمه او کلا چې کم ده اسمه زمير وي لکه موږ پښتو کې وایو غنې کله موږ پښتو کې د یو شي نو مو واخلو دا څه ده زو سوا الکه زه ما کتاب راوړا نو د کتابونو می او کله زه پښتو کې سوم الکه هغه راوړا نو می وانه وس د ورکا واغه واغه دته زه ورکا دته سبق خو هيا هغه یو تاواز وکړه نو میرسته دته زماایر وای بارابایږي سوي او آهو دا وځو ته نه هغه بایګو ته دماایر یو هغه دی چې مونږ نو واغلو عبد الله دا کتاب تاسو ته وسلام دا ډکس اګو سلام ڈال تکیده نو دادو میوانا غستو نو کلب پائل اسم زاہری لکا کتب الله ہو لکلکڑی او کلب اسی کلب پٹی کلب سرگن نی پٹ پہ مثال بسنگے مثال ادھار اییا کنعبودو خاکشا خاص تعالی را یاک معناس خاص تعالی را نعبد مونگا عبادت کو مونگا نو دام مونگا فاعل شو نو میواغاستو داسې مونگا و جوړس مثلا مون خاص تعالی بارزه وکیم سے عبادت کو ها ابن بطوطه سے وکیم تا تعالی بار عبادت کو نو میواغاستو نو چی وا مې نو دیځه کې اوس فاعل اشتقو ضمیر دی مونگا مونگا مونگا تاعربایکی وای نحنو چوی ورتا نوبدی نعبودکی دنا پټ یو زمیر د اغه تا نحنو وای حقه ایسو شو هاي فاعل شو سقط بدی باندې پښه دا د معنا نه معلومیږي فاعل بکلا اسم ظاهری کلبہ بمیروی بس خوشی کنا آسان خبر دا دی سو دا سگران نشته نشتا فیل خطا سو بیجند داریم چه فیل ستا ہوئی فیل مانا کار دا کار چه سوکی اغدس ہوئی فاعل پا عربی که او فاعل اینو اغیبانی بر رفعی بیست داما بی دا غفاعل بکلی اسم زاہیری کلبی اسمی ضمیر سمیر لاسه شیده نحوی تول غلط واید د شو ایگران کستواد زایدون اخکارو کو زاید استواد مانا سدا دا کاف ہو لکا دا کار دا سیو شو لکا لکا نو دا لکی دا پار عربای کس رازی کاف رازی لکا یو مثال پیش کرو لکا زم لگی آئیم کنن کتاب بدل تکی دے لکا کتاب بالتا راو دی دا پار عربای کاف رازی کستوادا صحیح چو کہا نا قرآن کی راضی من قبل کالذین کما آمن دیکھ سنگایا ایمان روڑو لکچی ایمان روڑے دے العیاض باللہ دا منافقان خبری بہر حال کستو آدہ لکچی مثال اداده استاد زیدن فاعل کو استاد ف فعل شو فاستاد سشد فعل شو کایو کار شو کار کو او زیدن هسه شو فاعل شو نزد ک مرفوم د فاعل مرفوی ته جدا قبلو بجناب تعالی په دلی بیا چې تکله غلط دی په قران کې چیردا با سورۃ تن ایک سورۃ وای ک سورۃ وای نو بیا وسوچو ک چې دا څه شی دی چې زه هل دیار را شي به په ته د غلط دا خود په اسمې دوه فایل ظاهر مثال چې زميري څنګه وای واشتریتو اغفرا واشتریتو ما واغستو ما نو میزان غسته نه نو دل تو اغستل فایل او ما دایسه داره، داره. فایل ده حربی که ده ما ده پر رازید تو ده یو تو سشه ده دمیر ده سشه ده دیت دمیر وی اشتره ما دا واغستو اکل تو ما خورا ککو زهب زلالم رأی ما و قتل وجد تو ما مندو ها و ها یس جدونه لشمس اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ قُرْآنَ مِهُلُسْتُ قَبَضْتُ قَبْضَتَ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ جَمَعْتُ پوئی گئی گئی نوورتا واسوه اشترای تو فیل ده فایل پا کده تو زمیر ده او اعفرا اعفرا ستا ویده گی حمار وحشی زنگلی خر مایلہ وی زنگلی خر واغست پوش شکنه داریسه چلو گرک حالا کذا ما پا دی سوک سوک پویشو اللہ چت کن ځکه ډېر ګران ګران خبرې راغله چې نقصان جوړ نشي چې ما په سار ټم کې مال راځي کتاب وایو کنه لسته کوو وایو ها با پورې شوګر ګلاب خیر کې